Zavaju, mislim, da se zavaraju, ne povori. Nesmira, kuna li vrat, da se vrat mislim, a vas Prvo ću pročitati nešto što smo dobili mailom. Sad ne moramo više vodati na trvenom poštari. Imamo uzavrenu tehnologiju mailova iz je se desilo današnj dan? 32 metri, 32 metri, Izvinjamo se. Smijeli ste borati 31. maj 92. u Prijederu? Vlasti bosanskih Srba u Prijederu su 21. maj 92. izdale Marebu putem lokalnog radija, kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu, da obilježi svoje kuće bijelim zastupnjima ili čašakima, a da pri izlaznih kuća stavljeni bijele trake na uru. Šlo je vrlo se posmatrati misije su posvjedočje da su čak i lako su te dvije to kompostir i srema mira vidjeo gdje je kako bi se obe razu različito srđi na kojem hidetero se i na eksistenskoj probazi kako su boljski jevei moralni nosi djela trake sa blaom davidovom zjednom oporukava kako pet na taj način vile u za istrepljenje Ponova je po jednom dijelu Europi, na kraju 20. zgojeća, viminjena narcistička plaksa dekomanizacije jedne nacionalne i vjerske grupacije. Prijerovski vošnjaci, pokod Poljski i Lije, tokom drugog svetu vrata, stavljeni su u drugačiju, tako kad trojuju krupskih vića. U stvari bio je početak zdrođene javne kampanije etničkog čišljenja i strebljenja nesrpskog stanovništva, u okviru čega su izvršene masovne egzekucije otvareni koncentralni dogori i činjeni drugi zločina. Naredba o obilježavanju bošnačnih kuća i stavljani bijeli traga na ruke, deformirani koncentralni dogoraz bošnake, bilo je suštinsko upoživljavanjem fašističke prakse iz drugog svjetskog rata, iako je Evropa kazala nikad više koncentralni zlog na smrti, genocidu i holokaustu. Stoga, 31. je prilika da se ljudi od savisti još jednom okradu zločnačnih koji pašlije plastističku tradiciju i praksu na ljudi, da se svi u jednim zaklju, da se zloprasni koncepcionologovicu učine trajenim spomnikom strada možnaka i hrvata u Pijedoru, obilježavanje te zdrvog manja i sjećanje na Pijedorske bijele i takve u stvari treba biti izraz solidarnosti podružiti svim ljudima svijeta, nad kojim je počinjen zločin progiruje no ras etničke pripadnosti vjerskog stava ili političkog objeljina. Ipak ovaj da služuje da se sjećanje njega institucionalizira i postane dio institucionalnog pametđenja. Da je ovo prilika da se u Evropi, 31. maj, proglasni danom, orbe proti fizičkog obilježavanja ljudi zašto se obsahu drugačiji. Eto, ovo je to što sam imao da kažem pomoć najbitnije šta se desamo današnji dan u Pridru. Znači, istorija suvijek slično ponavlja, a kada se mi kaže, zmirali poistiti dvakot svi se rupili. Znači, da odvojera više puta, Ana nije tu, nije tu, nije tu kono vjeri, valjuju tako, ako mi ga miraju poistitu. Evo, nekoga po poruka kroz mirač, usirili na liđe, možemo ovdje još nešto podođi na jaću, a zatim, još toliju poruku što danas imamo stignemo, ono što mi imamo, posljednikovog međemiračima, najviđećih čuda koji se desu, ko se E, Jedna od tim poruka jeste i njega je Allah ponudio sa ovim mirađima kada je bilo najtežo. I on je bio istjeran iz Mekine sa svojima shavima u izolaciju, znate to, tri godine. Prekinuli su mušnice, sakna sve uklonjeni. Trgovili, sve. U su živeli tri godine. Istjerali, samo zato što su muslimani, kao i Peter. Eto, vidite slične situacije. I tada mu ono je umrla žena, najveća podrška Patiđa, I Janućar koji ga je štintio, a nije islam, nije nekako tada, dva, dvije osobe, najvažnije se u njegu. U toj godini dugi, kako je I tada, kad je bilo na najteže, Allah kako časti je ovdje. i Mirađom. Isra i etopcija. to je noćno putovanje, baš noćno. Isra, Mirađi i Laida. Znači, u dijelu noć je Allah preveo svoga roba, nije rekli poslanina, zanimljivo. Da Allah častiti najvećom blizinom, mi je rekao Allah je rogo svog poslanika Muhammeda. Da ga označi titulum poslanika imena Muhammeda, nego ga je nazvao svojim robom. Pogledajte najveće časti Muhammeda, Allah ga nazva rogom. Pa ako vi hoćete da budemo mi uzor punja, na njega budimo i mi rogovi. Jer ga Allah tu u najvećoj blizini nazvao svojim rogom. Pa ako hoćete puti Allah ne puti rob. Ako neće neke se on pravi bolu, pa će vidjeti kako se vršao paraon što je vršio kada je se proglasio znači, što si više robe, sve ta Allah više sebi približi. Što se odakad više smatru da si ti i neko nešto, sve si dalje od Allah. Pa upam ti to u borbu. On je kao, rob otišao Allah na razdobu. I to u noći. E, u najtežim znači trenucima, Allah pokaže to što ti sad bakiš u što jedete korijenjevi što međete kame i naštama hva je bilo teško, tri godine izolacije u pustinji. nešto bolje, da mala pokaže bolje od ovog kadrinja orkana, a to je atiret. Pa mi Allah pokazao i u prošlju budniće, nikada biti koji govorete svojstvenike, da je ono nebesa, on je bez ovog grada koji pošto milione milijone, milijarde dolara da bi ono ću razilu se god donio u nebesa, on je imao svoju svoj kosmički To je ona inač, ja sa prišnjim znači išlo je brzinom svjetlosti, možda je Einstein kodak razmatilo i došlo ona ideje gdje je poznao, možda ima čitlo nešto u eh, pojma relativnost, vremna brzina je Latinu, brzini, i tako danje. Znači, Muhammed Ali je imao svoj brod, slavnom burac i ahalicu koja je išla, tog je kog je dobiti, Stam, ta, ta, ta, ta je korak je imala, zamislite tu brzinu, a navigaciju je Ne ovu sekretarstvu mi sad imamo, nego džibila. On mi je bio navigator. I to da određeni granci. Ni džibili ni mogu biti da je navigacija do sedmog nebana. Odav, velje, ali sam bez navigacije išao u Alahov preistođe. U, u najviću blizinu. Dženi Musa, ali sam mi je došao i niko. Eto, tu je na ovdje sam došao da ga počasti ono, da se netne ne žalosti što se obiljeno džnjavu dešava sa njim i sa njegovim drugovima. Zašto je on najbolji Zato što on, evo vi svi koji čitate, kad i vi mlađi, koji im boli, da više da čitate, ne znam još da ikada ću čuliti ili prviška dati da resama spominje puno svoje dječje. Da spominje svog oca i mati, svoju familiju. On svugdje spominje svoju umetru. Jednog kada je džitbir našo rastlatvanu, toliko uplače pa šta ti je kaže žao mi novu umetru. Odku tog kada ušao pa čezni za svoju umetru. On svan svatra svoju govornost i reka je Allah pošlo u tom da dostavi to što ga Allah zabužio. I on se bori i boji i žalosti. Brine se za svoj, ne za svoj djecu, a sva su djeca pomodla pjesma, osim patini. Sva. I nigdje im u radistlani I ono to je najveću brzini. Ovdje zato najmanji, najmanji, kako rekli, naj... nema manje. U najveću brzini Allah ga pita želiš. Opet nismo ina žaca i materi. nije mi Nego spominje svoj umet. On se opet prije pa vam ČP bi nalak rekao ne već se za umet. on tu ko se danas prije nam i opet neke uzere tražimo ove manekene, glumce, pivače, ove drogere što se fikse. Šta se naravno? I onda mi bude uzor. Pa mene je bilo stigiti zamisliti to. Da imamo najvećeg, najljevšeg uzora. Koji nijema jedne manje. Savršeno im sam imam, ko ga je kogo Bez manje, kako da mi idol bude, nekako da mi. Ko da se ja kad zavadi, i šta radi, šta jedi, ti gojemu. Eto, bogovnikom naše omladine, u kome oni uzeli vidje, ovo je najsavršeni čovjek, kao ka, insan, kao, jer on se za nas primije, hajde njima malo te ljubavi, pa da rekamo, ja je, da bi se ono laga, da sam nešto od živio u svom životu, kad se ti ono meni primiješ, jer mi kad malo odimo u sločni, kaže, nekako ti se prijatel malo odimo u ošlo onem u funkciju, ne zavi ga dok te ne nazove. Jer moraš se osjećati oni jer oni ošlo malo više. On je sad funkcija, on sad ima više glada, on tebe više neki. Ti si dolji, ali pa sva nijed u takvoj blizini. U tomu rastuška, jer je rekao, kada bi ja bio na viražu, gdim labere sam bio je sredbitan i brećan. To što bi više među mušljike, punu gladu, punu gjeru. on se vraća, vraća i kod ponovo među neznamca, ni džarja, ni kvari djebi. I on mu govore digne, ja, da digni drugu nogu, ko ne ide umazak, kako on mogu otići, kako je zraha u mišlju. A svi im kazuju kakav je meso tamo u Jerusalem, tamo je hranju s njim tamo je hapu buraka, sve su da hapu će Tamo su ostala vrata koja nisu mogla biti zatvorena, to su svečenici svi potvrdili, tu nuć. I vidio je karavane dvije koji su miša pustili, i nije upisali, kada su došli, kazali su gdje smo bili. I oni su se osvjedočili da je Muhammed Islam vidio, To je ovoljnost, to je kibra. Kad znaš istinu, ne ješ E takav neće, džene. To je kad ti neko rekne, a ti ga šta ćeš tim ti govori, ko si ti? A znaš da je rekao istinu. E ne ješ nikad, Janet. To je kogod te, to kibra. Mušnici su znali, da je slan, Evo da je imao to jedno od velikih čuda, <kuh> da je vidio Janet i Janet. Svako, nego je prošao i sreo kod Pengamera. I na srednu nebu na sreo. Tu je bili Bejton Lamour, duhovna kriama koja je povijezana sa ovom pravom. Ali ono je nište što je zanimljivo, Allah je mogo uzliknuti svog kosmanika na nebesa i bez odblaskog Jersalama. Što će Jersalama? Što moramo mi nagađati? Je li to da opcija da se na nebesa? Je li to da najbolji prostor da se ide gore? Ili da se uveže ono što je u neki, milost, ljepota, halim, ismaja, vamo isma, hvala intergencija da znate. Inteligencija, najinteligentniji ljudi su od Islaga, jer su onaj je, koji se izredali, beno izređeni, izređeni. Jer su so oni, se so od Grabovog sina Bigulama, Alima. On je bio inteligentno djete, a Ismar je bio Alim, mlado djete, da me dođumete. sina Grabova, ali mladih dječak Ismar i Alim, inteligencija. U kogledajte u internetu vidjet ćete, ismi, sve moglovci, sve ove naprednije, najbogatije firme su E i sve tu, te pijence od njih, odpisaju svoje ovo, tajnologije. Treba je Islam baš tu, tu gdje su namirili. Tu je historija zakućela, tu će završiti, u Jerusalemu. I ovo nas pući na reznak svih dana, kranja svijeta i historije koja treba da se završi baš u Jerusalemu. Odakle je Islam baš na Jerusalemu. Eto on je, kažem mi, rok. Jer nas voli pa volimo i mi svog poslanika, bit ćemo sanjima koga godimo voliti, to je svaga obredova kada ja sam rekao, sad će biti sanjima Boga voliti, on će njega najviše volim. Pa ti znaš dači koga, koga voliš ja mih da ga da, ispitaći o je usjećan. Upitaj koja vam, kukunija od Boga, upitaj koja volite, ja sada vam upitam, koga vam srce nema ga ne mereš ljubav na uše, nešto već ja volim poslanika, lažiš Znaš li šta je o tom Žena, preća od svega, ili djete, ili pare, ko ti je hibla, ko se opričeš, koga slidiš? Upitaj svoje srce baš Filip, jel ti beslanak sajim preći svega od svega? A trebao biti reći. Zato što on nas voli više od svega. On nas voli spominiti. Jel te čak i gore na mirančima se spominu. I gore je te propisa namaz ba. Ko ne klanja? Ja mislim da nas na dnjalku milijara nam jedna postav klanja. Mislim da i to prećeš u vijesku manifestaciju jednom u gradne, ovde, i blizu je džavnija bila tijem vijeskim manifestaciji. Samo jedan jedan insani bio na toj znam da bi bilo ovdje džavnije džavnije, reko tu, visu, je vaj narod tamo ko su došli na tu vijesku manifestaciju. I sam stvarno da nema puno muslimana na nalaku koji redovno klanjaju, koji vodi računa sreka i takvaka na vas. Nema varu, krlo malu i vas uvijek suštati na čem godi i paru koliko vas poslov ima Kako je dovolj, Irina, uvozi, pa pa za uvozika kreniš naput i onda dječeš u planinu. Pa ćeš s vratku džavnu ona dječe se zapale kao pobi. a ti usput mreš ako ćeš i pušiti kao vi, ali skontaj dječeš s Indi u planinu. To je Irina da usput uvilaziš džavnu i susjećeš ljude. Pa molim, a te sebi, ako mreš nekako, to odmogući danas kaže, ja ću popušati redom u planinu. Jer jedini grup svoj jedan vezmo obravljanje je namaz. Samo namaz. Ako ako tu vjeroverno, ako hoćeš goriti, moraš znati. Pođi do Gjerovali su mu kada Jelisla mogu dobivati objavu, zašto ne bih mogo otići i na nebesa i biti u to najveće priznimalo, ovo i video Dženec i Dženec. Zad bih rekao što sam ga citirao, da vi znate što ja znam, malo bi se smijali, a više ste plakali. Pa šta znaš kada ja Jelisla kaže, vidio sam i Dženec i Dženec. Vidio je, vidio je sad svoje ime. Gleda, to je ta tehnologija koju je on imao u svom veselu u tom duhovnom vidu, on imao taj boštiji vidi što je iza sebe, ispred sebe i što je mogo iz tom brzinom da se krijeće. Vidio nas je sve u sucijesu, od crtane, vidio je zadnji čovjek kako će uči Janet. Znači, koja, koja osoba danas mora da se poredi sa našim dragom, koju mi imamo sad kameru na kako je on imao i kako je on vidio. I sa svim krenakam je sad sve i vidio i Janet i Janet i tako dalje. Ako ga budemo golebi, nadat ćemo se da ćemo biti I evo, sviđer sam rekao, kad mi nam kladnije, kad ja kuralno učim neke nam kladnije da je poslani tu isto kule vela uči. Pa ja izgleda ono što je u mojem poslani počio. Pa molim ono sve se ti sretnim što je tava da učiš, a u govor, a taj govor su učili poslanici i nadja sabi i dobri ljudi. I koliko ljudi je učilo i naši u familiji, učimo i vežimo se kroz Kur'an, Kur'an i Besa sa nebesima, jer ga Allah s Nebesa spustio na zemlju, pa je to poslonika počastio sa ovim i rađanom. Pa možemo uspjeli naći možda još ovu poruku. Prošli put sam prebužio 10 minuta i ne bih više precizan, muslimani su predsjedni. I ovo da se ne bih više obalili oh, budimo robovi kao što mandjeli sa vama. Sašo kopio i s živo. Opet sad Svavima živio i govorio ob istinu, pa imi što budimo ponizniji, Allah se nas više. Pustići. Pa ako hoćemo da mi rađini da odijemo, moramo redovno klenjati biti poniznim, onima lana da budemo ponizni i da budemo redovni klenjačni. Amin,